Сімдесят сім. Аспірин та бокомару. Скажіть, докторе, спитав я Джуліана Касла, як почувається папа Мансано. Звідки мені знати? Я вважав, що ви його лікуєте. Ми не розмовляємо, посміхнувся Касл. Точніше, це він зі мною не розмовляє. Коли ми востаннє спілкувалися, десь за три роки, він сказав, що лише американське громадянство рятує мене від гака. Що ж такого ви зробили, що він обурився? Приїхали сюди і побудували на власні кошти безплатну лікарню для його народу. Папа не схвалює того, як ми поводимося з пацієнтами, сказав Касл. Передусім з умираючими пацієнтами. У домі Надії та Милосердя в джунглях ми проводжаємо їх в останню путь згідно з боконійськими ритуалами, якщо вони того бажають. У чому полягаються ритуали? Вони дуже нескладні. Починаємо з того, що пацієнт повторює слова, які йому кажуть. Хочете спробувати? Ні, дякую. Я ще не настільки близький до смерті. Касл зловісно підмирнув мені. Ви обережні, це добре. Бо трапляється, що люди від повторення скоріше вмирають. Утім, доки ми не стикнулися з п'ятами, думаю, з вами нічого поганого не сталося б. До чого тут п'яти? Джуліан розповів мені про ту роль, яку відіграють ноги в боконістів. Тепер я краще розумію те, що бачив сьогодні в готелі. У свою чергу я... Розповів йому про двох малярів на підвіконні. «Маєте на увазі, це працює», – сказав він. Люди насправді почуваються краще після цього, лагідніше ставляться один до одного та до світу. «Хм, бо комару». «Що?» «Так зветься гра ногами», – сказав Касел. Вона дієва. Я щасливий, коли знаходжу щось дієве. Таких речей, що дійсно працюють, не так уже й багато». «Мабуть, це так. Мій шпиталь не міг би працювати, якби не аспірин та бокомару. Мені здається, сказав я, що на острові, незважаючи на закони, незважаючи на Гоук, іще існують боконісти. Він розсміявся. То ви досі не второпали. Чого? Усі громадяни Сан-Лоренцо віддані боконісти, незважаючи на Гоук.